та білою барвами. На рожево-білому ліжку з голубими подушками найперше впадав в око великий білорожевий плюшевий ведмедик, Приз, що його здобув Боббі в тирі на окружному ярмарку. Над туалетним столиком з білою облямівкою висело пофарбована в рожевий колір коркова пластина, до якої були пришпилені пучечок засохлих гарденій, старі листівки з вітаннями, кулінарні рецепти, повилізовані з журналів, та аматорські фотографії немовляти племінника. С'юзен Кідвелл, Бобі Раппа. Бобі був суперрахований у різних виглядах. З бейсбольною биткою, з м'ячем на баскетбольному майданчику, за кермом трактора, у плавках по коліна у воді в озові Маккінні. Заходити далі він ніколи не наважувався, бо не вмів плавати. На деяких фотографіях немці і Боббі були зняті разом. Із цих їй найбільше подобався знімок, де вони сиділи вдвох серед блискіток світла, що пробивалося крізь листя дерев. Тобто було на якомусь пікніку і дивилися одне на одного хоча й без усміху, але з видимою радістю і замилуванням. Були там і фотографії коней, і покійних, але не забутих кошенят, як от відолашного пупсика що сконав не так давно за дуже загадкових обставин. Вона мала підозру, що його отруєна. Нинці завжди лягала спати останнє. Як вона сама сказала одного разу своїй улюбленій вчительці домоведення місіс Поллі Стрінджер, по цій опіонічній порі вона дозволяла собі бути себелюбною і марнославною. Щовечора перед сном вона наводила красу, чепурила обличчя, знащувала його кремом, а по суботах ще й мила голову. Ось і того дня, висушивши і розчесавши волосся, нинці пов'язала голову прозорим шарфиком, а тоді приготувала одяг, щоб наступного ранку їхати до церкви. Невинові панчохи, вихідні тухлі, червону вельветову сукню, свою найкращу, яку сама пошила, в тій сукні її і поховали. Перше, ніж помилитися на ніч, вона завжди записувала в щоденник події минулого дня. Ось і літо, якби ж та назавжди. Була Сью, ми їздили на Бейб до річки. Сью грала на флейті, бачили світлячків. А подекуди й давала волю почуттям. Я люблю його, люблю. Книжка була розлінієвана по днях на п'ять років. І немці, ось уже четвертий рік кожного вечора, робила в ній записи. Щоправді, деякі події були такі радісні, весілля і венни, народження племінника, чи драматичні. Перша справжня сварка з Боббі, буквально залита слізьми сторінка. Ще їй не вистачало місця і доводилось залазити в наступні дні. Кожний рік відрізнявся кольором чернила. 1956-го вона писала зеленим. 1957-го – червоним, наступного року – фіолетовим, а тепер у 1959-му спинила вибір на спокійному синьому. А от спинитись на якомусь певному почерку все не могла. То робила нахил праворуч, то ліворуч, то виводила круглі літери, то загострені, то писала згониста то густо-густо, наче -густо. запитувала котра ж тут?» Справжня, Ненсі, оця чи, може, ота? Де тут я? Одного разу місіс Рікс, учителька англійської мови, повернула їй перевірений твір з таким письмовим зауваженням. Добре, але чому різними почерками? Ненсі пояснила, бо я ще не досить доросла, щоб мати сталий характер і сталий почерк. І все ж за останні місяці вона досягла помітного поступу. І запись того вечора був зроблений майже дорослою рукою. Приходила Джоліна К. Я навчила її пекти пиріг з вишнями, Репетирувала з Роксі. Ввечері був Боббі. Дивилася телевізор. Поїхав об 11. Так, так. Оце вже вона. Ось де школа, тепер гараж. А тепер повертаємо на південь. Дікове Бурмакіння видавалося першим тріумфальним заклинанням якогось африканського чаклуна. Вони звернули з шосе, на повній швидкості проїхали через безлюдне містечко і перетнули залізницю. «Так, банк, ось він банк. Тепер повертаємо праворуч. Вон, де бачиш дерева? Це вже воно. А то ж воно». Фари висвітлювали алею китайських язів. По якій котилися гнані вітром клубки перекоти поля. Дік вимкнув фари, загальмував і поволі спинився, дожидаючи, поки в очі звикнуть до блідого місячного світла. Та ось машина знову рушила з місця і, обережно, наче скрадаючись, поповзла вперед. Гулком олежив за 12 миль на схід від кордону часового пояса, що проходить по горах, і ця обставина спричиняє деякі нарікання тамтешніх жителів. Справді, бо о сімій годині ранку, а взимку, о восьмій, навіть пізніше, небо все ще темне, і за ясною погоди на ньому сяють зорі. Так було тієї неділі, коли двоє синів Віка Ерсіка прийшли на ферму робити свою вранішню роботу. Але на дев'яту, коли вони все поробили, не помітивши при цьому нічого недоброго, Зійшло сонце і провістило новий день удатного мисливського сезону. Залишивши ферму і підтюбцем простуючи під візною алеєю, хлопці привітно помахали руками зустрічній машині. І дівчина, що сиділа в ній, помахала йому відповідь. то була однокласниця Ненсі Кватер. Її також звали Ненсі, Ненсі Юруд. Вона була єдина дочка, містера Кларенса Юллта, літнього фермера Буряковода, що сидів за кермом. Ні сам містер Юллт, ні його дружина до церкви не ходили, але кожної неділі він завозив дочку на ферму до і вона разом з Клаптерами їхала на ранкове богослужіння до методистської церкви в Гартен-Сіті. В такий спосіб, як казав містер Юллт, він заощаджував дві ходки. Як звичайно, він став дожидати, поки дочка зайде в будинок. Ненсі, зі смаком одягнена з татурну в кінозірка, доріжкою до парадних дверей і натиснула кнопку дзвінка. В будинку було четверо дверей, і, марно подзвонивши і постукавши ці, вона рушила до других, що були в кабінет містера Клаттера. Вони були прочинені, дівчина прочинила їх ще трохи, аби упевнитись, що на південному кабінеті нікого немає. Та подумавши, що кладтарам навряд чи сподобається, коли вона отак сама всунеться в дім, вона знову подзвонила і постукала. А тоді подивилася навколо будинку до задніх дверей. Там таки був гараж. І вона зауважила, що обидві машини господарів два «Шевроле»